الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بين حقوق الإسلام وكينديلا دراسه زيتيدي اذا كنتم غير بادي حقوق العهد متى جاء يكونوا معنا يا نحكم يا na tukaelezea jana kuhusuianaakuwa je je ambaye yeye ni ibada hii au aisleweke tukaona jawabu ni kuwa ni bora mtu kuifanya ibada hii wa haraka pale ambapo anapotimiza yale masharti yote ya yeye kwenda kuitekeleza ibada hii kwa sababu mtu hajui jambo gani itamtokea baadani kwa hiyo daula zaidi kuifanya ibada hii isawa ni ibada unayofanya maqam. Leo tutiendelea kutaja zile shuruu hululu hajji sharti zawajibu wa ibada ya hajji. Ittafaqal ala kwa wote na kwamba haji itakuwa ni wajibu kwa sharti wa Wakasema sharti ya kwanza ni al-Islam mtu kuwa yeye muislamu. Mtu atakapofanya ibada El hali na yeye sio muislamu basi ibada hiyo haikubaliki. Nawe muislamu wa sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala Qur ya Qur'an anasema wa man yattabi ghayra al-islamu diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-kafir. Yule yote atakayachagua dini icho kwa ya Uislamu basi mtukufu huyo hakubaliki mambo yake. Ni baada ya yamez bali kambele Allah t'baraka wa ta'ala na akhirati Atakuwa ni miongoni mwa watu wale upata kwa hiyo utapata katika ibada nyingi sana kati hili ndu na kuwa mtu muislamu ndo akubalike ibada yake limetajwa na wanawuona Walazima wao muslimu ndo kukubali swala yako ndo kukubali haji yako ukubalike ibada zako zote na hapa tunaangalia katika masala ya aqida in tu aqida yatakaiwe sahih ile aqida ilokuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ndani ya Qurani na ile ambayo alikufundisha nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kafiri mshirikina hawezi kukubalika haji yake wala sala yake na adabu itakuwa muislamu yeye labda ana mambo ya ukufunzi wa kushirikina hata akafali, hata akaenda hali ibadallah za kwa sababu yeye ni mlinzi wa sheria ikawa yeye anakuja huko ya kanaaguzu wa yaka kana kisha kule unaenda kutegemea mahirizi kwa mandio watakupatia nini riz wa mapango wategemea wale wagamba kwa kutoa dawa za kazi dawa za kuvuta nini wateje isiwapo baada mambo haya ndiye hatai kwenda kufanya ibada ya haki. aslimu aslimuje kwa sababu huko ni kumtundisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila muislam utapata kuona kuwa Ndiyo sharti kubwa katika ibada zote na hapa kumelengwa afida sahihi ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Ikiwa safari atakalea ukenda kufanya haji tukamwambia kwanza afanya nini aslimu adamu shahadataini. shahadateni akishatamka hivyo basi itakuwa haji kwake yeye imewajibika na atakwenda kufanya hiyo ibada ya haji na itakubaliwa mbele Allah subhanahu wa taala jambo la pili albulugh mtu kwa yeye amefikia marhala ya kubalea katika mambo ya bulugha hata kutoka mdudu tutakwataa yeye si bali na kubaleza ulamaa wasema kuna alama za mtu kubaleza kwa yeye yule aliyefika Bale kwanza ni kuwa katika e, upande wa binadamu mtoto wafikia miaka 10 na 15 ya tano wengine wakasema paka miaka 17 kisha bila vile kuota nywele za sehemu hili ambayo ni sehemu ya ziwa akiota kule basi hii ni dalili na miongoni kuwa kijana huyo amebalema tatu ni kule kutokwa na manii ikiwa kijana ametokwa na manii amelala kaota kutokwa na mani, basi yule tayari ameshagaliwa Yajibu عليه ان al yakuma بكل wajibi او جبرها الله Yempote kusimama na kila uwajibu ambao Allah tabaraka wa Taala ametuajibisha sisi kuufanya. Kwa hiyo al albulugu al -al ni sharti katika sharti za ibada tunazohifadhi. So, Mtoto mdogo hayadikiyo nini hadi kiamadhabu kwa mtu akishabalege akakuwa yeye anakuwa na manii iko na zile sharti zote za kubaleghe. basi yeye amfasa apoyatekeleza yale mambo ambayo Allah Tabarak wa Taala kwa upande wa watoto wetu kunaongezwa jambo moja ambalo ni nini ni alhayyuni tayari yanatoka ndani yake mwenyewe kujitana na dio yeye amebalega kwa jambo lingine ni alaqlu kuwa na akili kimama ndawazimu yeye haimwazi kufanya ibada yoyote kwa sababu ya na, na wana kiwajibu kwa yeye kupata labda kama yeye ana kichaa cha muda kisha baadaye ile kichaa kinaondoka kikiondoka itampata yeye kufanya nini ile mambo kipi wajibu katika nini katika dini kwaana ukapata kuona bila pia in haramisha deni ambapo vina akili ya mtu kwa kulinda ile akili Sheria inalinda akili sana kwaramisha mambo ya kunywa tembo pombe hadarati zile mambo mengine ambayo yanaweza kufasidi au kuharibu nini akili akili ni muhimu sana kwa mwanadamu na pia ibada zote lazima mtu azitekeleze ikiwa akili yake nini timamu lakini leo hii watu wanachezea neema ya ki. Wakaenda huko wakafanya mambo ya ajabu ajabu akili zao zikafanya nini? Kwa ni. Ko ni kitu nikikitu kulinda sana na ni jambo ambalo nishati katika masuala ya kutekelezwa kwa ibada. Kwa namna ya Imam lazima utekeleze ibada hii ya haji na pia ibada zingine. Fakadhi sallallahu wa wasallam akasema rufi alqalamu an tala kalamu imenyanyuliwa kwa watu watatu watu watatu huandikiwi madhambi mko kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam alama gasema anna al hatta yatazaba yulem bila dalal toa chakapo am kitojiwa dalala hata kukamtkia jambo la madhambi katika ushuhuda wake yeye huandikiwi dhambi sababu ya milada lakini akaota anazini au akaota anafanya jambo lolote liovu basi haezi kuandikiwa dana kwa sababu anafanya katika hali ya kudhoofu vile vile mtoto mdogo mtoto mdogo pia haandiki madhambi kwa sababu bado bado ana bululu ndio sbaliere pia tayari ana wajibu wa kufanya ibada ya haji lakini mtoto mdogo yeye si wajibu kwa kheri ikiwa atakwenda atafanya ibada hiyo ataofanyia nani kwaziwani kwaziwani ndio watapata nini watapata thawabu tutakuja kuzungumzia hapo mbele ibada au haji ya mtoto mdogo kisha mpume akasema wa vile vile yule mwenda wa kalamu pia imeinuliwa kwa anaandikia nini andiki madhhab koi hili kishati la tatu al-aql katika kutekeleza ibada hii ya haji jambo lingine alhurriya mtukua na uhuru sio uhuru kufanya shughuli zake mtumwa kufanya kwa bwana wake aweza kutekeleza ibada hii ya haji jambo lingine la tano ni na uwezo uweza kutekeleza ibada ya haji ikiwa mtu si basi lazima pokeeye kutekeleza ibada hii ya haji ndipo aya Allah ta'ala wa lillahi alanna na uwezo kama huna uwezo basi itakuwa si wazi. Kama mume mkutapata na uwezo kama jambo la kuoa. Koa tena fungamanika na kuo. Kuo, nini? Na uwezo. Ukiwa we na uwezo wa kufanya lile jambo. Uwe na nguvu za kiume za kisawa ndao. Kisha vile vile uwe na paka uwezo wa kuweza kumlisha yule bibi na kumweza sehemu nnuru. Sio kumchukua mtala wazi kisha waenda kumtesa eh umwambia bwana haya maisha ya kula tende na maji basi maisha ya msafaha kwa kweli na kwa nafuda nzuri kwa sababu hapo ndio tunakula tende na maji kwa kutilima zitakuwa na nguvu kwa, kwa, kwa mtu kwa maisha ya sasa eh, kwa hiyo mambo ambayo yanategemea uwezo kwa hiyo wendo mtu ambaye tunayewepo katika ibada nyingi sana kwa mtu ataendeleza jamii hio atakuwa na uwezo nalo kama kusali ikiwa wewe huwezi kusali kwa kusimama utakuna nini utakaka kwa yaatamidu ala alqudra waliltiqaa walquwa ina tajmina na ule uwezo wa mtu kwa hiyo hadi pia vile vile imefungamanishwa na mtu kuwa na uwezo Iza lam tastatiq fala yajibu alayka hadhihi al-ibadah ikiwa hautoweza basi ibada hii haitakuwa kwako wewe riwaya utataja uwezo ulokusudiwa na, na sheria ni uwezo tumesema katika hizi sharti za haji tumesema ya kwanza ni al-islam ya pili al-bulugh tukubalegh ya tatu al-aql kuwa na akili timamu ya nne al-hurriya kuwa na uhuru sio mtumwa فاتان فمن لم تتحقق فلا يصح عليه الحج انتم امبال المراد بالاستطاعه في مالزيا مقصوديه او و yema kusubiriwa uwezo uh, ni nini wasema kwanza kula ma wasema Ayakuna yakuna albarq sahiha albadan mtu awe yeye anaswita nzuri ana uwezo wa kwenda kuisheleza ibada akashika muda wa kwenda leswa kwa barua akafanya kwa vizuri akafanya na mengine vizuri mtu hawezi ni hali eh kwa yeye kwenda haji Siyo lazima Sababu, labda ni mgongo na ugonjwa wake ule ikiwa eh? kwa kuendelea eh kwamba hatuweza kupata Mungu baadaye aweza kumtuma mtu akwenda kumfanyia nini kumhijia wasema ulama fa in ajaza ni sheikhu fakih atashindwa kwa sababu ya ule uzee ule mzima ana zile nguvu za kuendeleza manake kule kunatakana Mungu zile vifaa wale walio kwenda wanajua ni kwenda haji wanajua enele zunguko ya haji iko vipi kwa hiyo mtu mtu mzima ambaye hana nguvu ya kuweza kutekeleza au maradhi laini ya dawai au mtu kuna maradhi mbaridi hayatarajiwi wale maradhi kupona maradhi ya kuendelea yahujju ghayru an atakwenda kufanyiwa hijana na, na mtu kwa mtu aliyepaka au yule anayepanda kufanya haji pia yeye awe amefanya ameshafanya haji. Inkana lahu mtu ambaye kule lakini ana mali, ni ni mtu ana akili yake huru. Na mali zake lakini ana nguvu ya kule basi atamjumba mtu mwingine aende akamfanyia. Jambo la pili katika uwezo baada tumesema uwezo ni nini? Wakisheha, wakemui. Ki antakun tafarihu amina. Iwe njia iko na amani. Kwamba hakuna vita, hakuna korofi barabarani huko. Zamani eh? watu wako wenda na nini? Ngamia, zipando au mmoja ile kwa nguvu walikuwa kutoka bidiamu akenda haji kwa mke. Ko hiyo ikiwa kuna amani hakuna vita. Hiyo pia ni sababu ya mtuweza kwenda kufanya haji. Jiipo salamu hakuna hakuna vita. ya yaamanul haji, kwa kiasi cha kwamba yule anayekwenda kufanya haji anapata amani ala nafsi kwanza kwa nafsiati na, na maliasi. Hakuna wale wapora barabarani ambao watakao mpunguia wala ukafa ala nafsihi min qata'i tariu mtu ataogopa juu ya nafsi yake kutokana na mimi nikitoka katika ifa naweza kuvamiwa eh njia yako ya kupita ni upitie labda katika nchi fulani na ile enchi labda ina vita Yeah, ile na nini ina vita ikawa haiwezekani ndege kwenda kwenda sehemu si kama kama hii. Kwa hapa tutakuwa tayari nini hakuna amani. Kwa mtu akiogombea labda kuna wale Wakora njiani au kuna maradhi ambayo labda tafii kwa mfano maradhi laba menee kama vile jambo pia kuna kwa watu wa wakidogo sababu kutoka labda utakwenda ku kuipata hani maradhi katika mjini katika kwa hiyo pia ni kingizi pia hapuna amana nitakuwa sio wajibu wangu kwenda kufanya hata hali ngulii iwe nzuri au khofu ala mali ambayo angupia leo mali yake itaitafor na nchi ita, ita la na kwa huwa lam kwa ajili na hii ni kufanya hii hadith nguvu siha ya 33 ni azzadu warraabila uwezo pia ni azzadu imekuja katika hadithi ya kuna marafa azu pamoja akasema azzadu warraabila ni eh, chakula awe na pesa ya kutosha ya kununua chakula kianye ikawa niombaomba kwa haja tokoni zamani huku sina chini lakini na uwezo kwamba chakula chako cha kutosho kisha wa rahila uwe na nini na kifaa dau hili kwa sababu huwa uwe na pesa za kuenda kupandania kwa kukama hizo zamani watu walikuwa watumia watu, nini kwa dunia gamilia wengine wakienda na miguu wewe uweze kutoka hapa kwa haji au kwa makaka za miguu wewe je, atabodi watu na uishi lakini kuna makaka pale waweza kutembea na miguu wakafika na ikiwa mtu Waweza kutembea na miguu pia ni jambo ni wajibu wake unaoishi katika yale maeneo ya karibu na masaka na unaweza kutembea na miguu na haji basi yajibu alayka an tamshiya ila al ya pasapo goepo kufanya ibada hizi ya haji kwa hiyo mtu awe na pesa na kujua atoweza kulipa 16000 za kutosha za kuweza kutimiza yeye wenza kwa ndege au kukata tiketi ya ndege baada ma ya safari hii ni kwenye msafika ibada hii kubwa ya haji kama inasemwa Imam Malik man istata' al mashia yajibu alik haji kwa sababu anaweza kutembea kutoka hapa Kenya mpaka kule Mecca inaweza kufaeni kwenda kufanya haji kama tuenda kutoka hapa hadi makkah njia moja kama hii ni ili viongo umetaka ndipo tuende kupika huko huyu ikiwa na madeni ikiwa na madeni jeu mtu kama huyu anakusaa kwenda kufanya haji eneo la kurudi nyakati madeni yote yindaeni mengi sana ulamau wasema awwalan fa in hajja hajruhu sahih ikiwa hata kwa sababu haji ya kipewani ni swahili lakin yajibu al-awwalan an yaqdhi daynahu lakini wajibaka ykwanza al-ifaya lilmadin sabab mahaqqi zawaj lahi hiqyanan bi-Allah sabar tawaqqul ma tawaqqal afadila li-yudini haqqi al-jare ketika jamu li-dayn ulipit isha yuwajja li-qafani qafani ibada ya Jambulini katika uwezo la yujada ma kitu ya mnadamu na sa mina bihabid alhaji. Kutipashika kitabu hichoweza kuindia watu kwenda kwenda haji. Alhaji kama mtu amefungwa. Tukioona mwendi tunamuliza ibada ya hapo tuna uhuru wako tuna maji za kiongozi itaweza yeye kwenda kwa sababu wewe tayari umeshakosa umeshakosa hasa nafasi ambayo ilichotania ya istidad wenzana kwa sababu uko umepungua wal خوف من سلطان جاء يمنع الناس او kuna خوف ya kwamba kuna kiongozi amezuia watu kwenda huko kuna mtu sokoto kwa sababu hapo ndo kuna masafaida nyingi ikiwepo dari kita kita semua semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tiada tiada wa ta'ala